Már nem messze volt a tündérföld határa. Látszott, hol fehérlik egy kopasz határfa. Hát megint elkezdi a jány lassú hanggal. Jaj, most vén anyám jő, ég a fülem, a bal. Most nekem itt legjobb kerektóvá lennem, te pedig úszkálókacsalészez bennem. Majd lerakja szárnyát, és begázol, érted? Akkor csald a mélyre, s bukjál vízbe, érted? vízalatt alatt kiúszol az innenső szélre. Ülj fel a lapátra, meg a pemetére, mondjad aztán hip hop vagy egy-kettő-három, most mindjárt legyek túl a tündérhatáron. Alig mondhatá el, ott terem a sátán, a kacsát meglátja szép kerek hátán. Ismerlek, motyogta. Jó, madár, de várj csak, beragyog a tollad, mindjárt megcibállak. Azzal övig gázolt érte a kis tóba, lebukott fenékre, spartra úszott rózsa s míg napa motozgál, kézzel úgy, mint lábbal, már el is repült a pemete slapáttal. Füstöt vet a tó is, fel a füstből pedig aranykarimájú felhő kerekedik, s eltűn kedveséhez játszi szellőn úszván, utána vén anyja átka zúga pusztán. Orcátlan szökött jány, fogjon meg az átkom, Felejtsen el rózsád, ez a kívánságom. Ha elválik tőled bármi is távolra, Felejtsen el, mintha sose látott volna. Mennyi ocsmány szitkot, átkot mond rája, Még ezen felül is állnak mostohája. Istent is káromló ördöngős szavakat, Vétek volna könyvbe beleírni azokat. S, amint átkozódva szágulda előre, Hát csak egy jégfelhő gombolyul belőle. Elpaskolta kilenc helységnek határát, A szegény paraszt nép sirathatta kárát. Akkor a szélvészek összeveztek rajta, Egy foszlányt belőle mindenik szakajta, Hogy megosztoszkodtak, szerteszét futának, Így lett csúnyag vége a gazmostohának.